Але твоя душа залишає золотий слід, сестро Терезо. Ходімо мити руки. Ця незвичайна розмова ще більше збила мене з пантелику і залишила болісний осад. Якби сестра Анна попросила молитись за неї, це б не суперечило правилам монастиря. Якщо ж навіть від грішниці можна було б почути таке прохання чи жарт, бо саме так я сприйняла його на початку, то до чого тут Абатиса, жінка сувора і шановна, з бездоганною репутацією? Чи може вона вірила в майбутнє Анни? Ні і ще раз ні. Я хотіла почути. Доню, ви обидві щось наплутали. Сестрі Анні трохи потьмарився розум. Твої молитви – то щебет Божої пташки, а не крик зраненої душі. Ти їх черпаєш зі свого серденька, повного любові до Ісуса. Іди з Богом і молись за сестру Анну. Але ж ні. Наша достойна мати покликала мене по обіді. Кольорове світло вітражів кидало барвисті тіні на підлогу і мерехтіло від гайдання гілок за вікном. У горлі мені перехопило від запаху ладану і стомленого старечого тіла. В Енському аббатстві почули про твою Божу іскру І просять відрядити тебе туди Зараз селяни збирають урожай, тож дорога безпечна Завтра на світанку виїдете з сестрою Христофорою Мене наче громом ударило, потім бризнули сльози з очей «Що з тобою?» – невдоволена спитала Батиса уся гостра й вугласта, наче церковний шпиль. «Сестра Анна, о Боже, пощадіть!» «Ти говорила з нею?» «Навіть знаю, про що. Не переймайся так нею. Наша сестра багато страждала безневинно». Вона варта того, щоб лишити після себе слід. За три місяці повернешся. Мати Аббатису, простіть мене. Я ніколи не покидала стін обителі. Я нічого не знаю про той світ. Це Божий світ, Терезо. У нас тут сад, а там ліс. Але все це твориво Бога, прийми свій послух. Він сприятиме духовному поступові, зробить твоє слово багатшим. Іншим сестрам досить того, чим вони володіють, їхні душі прості і щирі, а до тебе може приступити лукавий. Кажу тобі найголовніше. Мене зворушила історія сестри Анни, і я б хотіла мати її записаною. Сестра Анна ніколи її не прочитає. Навіть якби вона була письменною, я б не дозволила їй сповідатись на пергаменті. Знаєш чому? Вона б пережила заново свої злигодні і зненавиділа б світ, а ще гірше впала б у єресь. А ти нанизуватимеш слова, як перли, рівним шнурочком, холодними руками. Думай про це, коли житимеш в іншій обителі. Дозвольте мені поговорити з сестрою Анною. «Ні, це зайве. Ти знатимеш про все з інших вуст, як давню оповідь. Стався до неї відсторонено, а тепер іди з Богом». Цього прохолодного осіннього ранку